قَدْ جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَةُ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ Fadarouha taakul fi ardillahi wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum adhabun alim. Na kwa Thamud tulimpeleka ndugu yao Saleh akasema enyi watu wangu muabuduni Mwenyezi Mungu nyinyi hamna Mungu ila yeye Hakika imekwisha kukufikieni ishara iliyo wazi kutoka kwa mula wenu mlezi huyu ni ngamia jike wa Mwenyezi Mungu aliyeni ishara kwenu basi mwachieni ale kwa ardhi ya Mwenyezi Mungu wala msimdhuru isije kwa kushukieni adhabu chungu Wazikuru.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 laa allah fa dhkuru allah. allah wala la fil ardi mufsidin na kumbukeni alivyo kufanyeni wa kushika pahali paadi na akakuwekeni vizuri katika nchi mnajenga majumba ya fahari katika nyanda zake na mnachonga majumba katika milima basi zikumbokee ni neema za Mwenyezi Mungu wala msitende uovu katika nchi kwa ofisadi qalal mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lil ladhina istud'afu liman amana minhum at'lamuna anna salihan mursalun min rabbihi qalū inna bima ursila bihi mu'minun Waheshimiwa wakaumu wa kaumu yake wanaojivuna waliwaambia wanaoonewa wenye kuamini miongoni mwao je nahitaki ya kwamba saleh ametumwa na mola mlezi wake wakasema hakika sisi tunaamini yale aliyotumwa qala na bil ladhi sisi hayo na yaamini fa aqarnu naqat wa ataw an amri rabbihim wa qalu ya salihu atina bima in na in amri ya mola mlezi wao wakasema ewe salih tuletee unayotuaahidi ikiwa wewe ni miongoni mwa mitume fa akhadathum rjfatun fi darihim jathimin basi tetemeko la ardhi likawanyua na kulipokucha wakawa majumbani mwao kifudifudi amekuisha kufa fatawalla anhum waqala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahhtu lakum walakin la tuhibbuna nasehin basi saleh akaacha naakasema enyi watu wangu ili ujumbe wa mwala wangu mlezi na nikakunasiheni lakini nyinyi Awapendi wenye nasaha. Wa Lutan kala qala li qaumihi atatuna al ma sabaqakum biha min ahadin min al alamin. Na tulimtuma Lut alipoambia watu wake. Je, yeah, mnafanya uchafu ambao hajakutangulieni yote kwa uchafu huo katika viumbe vyote? In kumla ta'tuun ar-rijala hivyo nyinyi mnawaingilia wanaume kwa matamanio mkawacha wanawake umpenye nyiny ni watu wafujaji wamakana jawaba kaumih ila an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unas Na haikuwa jawabu ya kaumu yake isipokuwa kuambizana Wafukuzeni katika mji wenu, maana hao ni watu wanaoojtakasa. Fa jaina wa lla mrroatakana من الغobiri Basi tuka wa yeye na watu wake ispokuwa mkewe alikuwa miongoni mwa waliobakia nyuma Wa amturna alihim matran fa nzur kaif kana aqibatu almujrimina Na tukawamiminia mvua basi tazama jinsi ulivyokuwa mwisho wao kosefu Allahu akbar Allahu akbar la, ilaha, ilaha. Na tuliwapelekea kina ndugu ya Usalih ambaye ni mwezi wao kwa na Saba na uwananchi na wito wake ulikuwa kama wito wa mitume walio kuwa kabla yake na baada yake Akawaambia msafishiyeni ibada Mwenyezi Mungu peke yake na wala hapana Mungu isipokuwa yeye na hoja ya utume wangu imekwisha kukujilieni kutoka kwa mula wenu mlezi na yu ni huyo ngamia mwenye sifa za pekee katika huyo ngamia panahoja hoja, ni ngamia wa Mwenyezi Mungu mwacheni yale atakapo katika ardhi ya Mwenyezi Mungu wala msimdhuru isije kukupateni adhabu chungu Thamudi ni kabila ya Kiarabu iliyokuwa al baina ya Hijazi na Sham karibu na Wadi Al-Qura Nakumbukieni kuwa Mwenyezi Mungu amekujaliaeni ndio nchi ya hadi na akakupeni katika hiyo nchi makazi mema mkijenga majumba ya fahari katika nyanda zake na mkichonga milima mkifanya majumba basi kumbukeni neema za Mwenyezi Mungu mtukufu alivyokuekeni kwa makini katika nchi, wala msifanye maovu katika nchi Mkawawenye kufisidi na kuharibu baada ya kukaa kwa makini kama huku wale wenye kiburi katika watu wa mbele mbele na uongozi waliwasemeza wanyonge kwa kuwa na kwa dalilisha. Hivyo nyinyi mnaitakidi kuwa kweli sale ametumwa na Mola mlezi wake. Watu wa haki wakawajibu. Sisi tunaitakidi na tunakubali yaliotumwa kwetu. Wakasema wenye kiburi, sisi tunapinga na tunayakataa hayo mnoyayamini nyinyi na hayo anayoitia sale ya kuwa Mungu ni mmoja. Inda ya wenye kiburi kaka na wakampinga Mwenyezi Mungu na mtume wake na wakamchinja ngamia walivuka mpaka katika kiburi chao wakaitupilia mbali amri ya Mola wao mlezi na wakasema kwa upinzani ewe Salem tuletie huo adhabu uliotuahidi ikiwa kweli wewe ni miongoni mwa waliowatuma Mwenyezi Mungu tetemee kwa nguvu lilikuja kuwanyakuwa na kulipo pambazuka wakawa wote wamekwishajifia majupani mwao wamejifudikiza za na kabla ya kuoteremkia adhabu hiyo ndugu yao saleh aliwaachili mbali kwa kukata tamaa nao akawaambia enyi watu wangu mimi nimekukufikishieni amri na makatazo ya Mola mlezi wangu na nimekusafieni na saha yangu lakini nyinyi kwa ushindani wenu na ushopavu wenu mmekuwa hamumpendi Yani Na hakika tulimtuma nabii wa Mwenyezi Mungu Lut kwa kaumu yake. Awaitie wafuati towhidi, yani ibada ya Mwenyezi Mungu mmoja na awazindue juu ya wajibu wa kuachana na makosa maovu kabisa waliokuwa kiafanya. Aliwaambia, nyinyi mnakwenda kufanya jambo lililopita mpaka kwa ubaya wake kinyume na maumbile mmezoea uchafu huo ambao unapingana nahulka, na hulka na ambao hapana watu waliokutangulieni waliyofanya hayo na jambo hilo ni kuwa mnawaendea wanaume kwa kuatamani na mnawawaacha wanawake nyinyi kwa jambo hili na kuwa mnafanya fujo na mmetoka nje ya maumbile na mmefanya kitendo asichofanya hata mnyama na haikuwa jawabu ya watu wake kwa kukatazwa hichi kitendo kiovu kisichokuwa na mfano ila ni kusema watoweni Lot na jamaa zake na wafuasi wake katika mji wenu nayo ni kwa kuwa wao wanajitahirisha na wanajitenga na hichi kitendo ambacho akili na maumbile yanakiona ni kibaya na wao hao watu wanakiona kizuri amri ya kuadhibiwa thibiti basi sisi wa luti na watu wake isipokuwa mkewe kwani yeye alikuwa katika hao waliopotea. Basi tuliwateremshia mvua ya mawe ya kuwateketeza na ardhi ikatandazwa kwa mitetemeko ya chini yao. Basi ewe nabii angalia vipi ulikuwa mwisho wa wakosefu.